Запалити, неначе Сновида шепоче миленький. Козаки відводять один від одного погляди. Ні сіло, ні впало, оселедці в погляд опиняється на мені, а далі на мене чомусь спрямовує погляд нігтик. Вже й пукавка, невіра пукавка, зиркає на мене з під білих брів. Бачу великі, неначе поливіні мисочки очі миленького. У них страх і трепет, і щось таке, що я ніколи не бачив у людських очах, так дивляться тільки на Бога. Один бурий не дивиться на мене і опускає голову. Що ж, розумію, вони думають, думають, що таке можу зробити тільки я, і мене не рознесе наш шматки, адже я характерник. Плачу небі, затихає, потой від греблі грає сурма. А в моєму серці... Нащо комусь знати, що діється в моєму серці? Що ж, хлопці, кажу, і цю біду перебудемо. У кого тютюн сухий? І добрий такий ж. Поганого тютюну я не курю, все ви знаєте. Кілька рук простягають до мене кисети. Моняється Лукашенко скупердіє жмикрут. Вдає, що шукає кисети, не може знайти. В нього тютюн найкращий. Врешті простягає неохоче. Натоптою на согрійку, троє чи четверо крисал уже вибивають з кременю іскри. Запалюю люльку, про всяк випадок беру в пукавки керсалу. Але чомусь не можу зрушити з місця, кляті ноги не наче приросли до землі. В серці тиша, там немає навіть молитви. Я не можу молитися. Чомусь не можу молитися Богу. Молитва не допоможе мені. Тепер вже не допоможе ніхто. Навіть той, хто стільки разів намагався купити мою душу. Він також не усмілиться підійти до тих бочок, а кляті ноги. Та не вже вони кермують козаком, а не козак ними? Сурма по той бік затихає. Баритися не можна ні хвилини. Востаннє обожу поглядом побратимів, зупиняю погляд на хрінові, на пукавці. Враз щось вибухає в серці, мене пориває обняти їх на прощання, роздарувати на згадку свій нехитрий скарб але й того не можна робити. Бог не дав мені ні часу, ні можливості попрощатися з світом, минулим, оплакати Україну, нашу бідну, проклясти ворогів і побажати щастя друзям. Кидаю швидкий позирк на Бурого. Він чи якийсь інший гетьман має повести Україну на останній переможний бій. Бурий дивиться в землю, випускаю з рота хмарку терпкого диму, затиснувши люльку в кулаці так, що жар опікає долоню, Біжу на греблю. Земля позмерзалася в груддя. Ковзи, причепляються. Здається, вона гойдається піді мною. Перестрибую. Зашеклі кольошки. Попереду щось гупає. Ядро свистить з боку. Щось тріщить. Не наче ламають хмир. Свіхає над головою кілька куль. Але я вже під захистом млина. Зруб міцний дубовий. Під останній на лівий берег. Козаки стоять біля окопу. Хоч ядра вже риють землю за кілька сажень Бурий, хрін, пукавка, миленький. І знову мене пориває помахати рукою на прощання. Але я на силу долаю і те бажання. Розмухує люлька в слепочих схода. Один східаць, другий, третій, останній. Він де живе? а ніхто з наших чомусь його більше ніколи не бачив. Лука Хрін